Godina je 407. prije Krista. Već 24 godine traje Peloponeski rat u kojem Atena i Sparta, dva najmoćnija grčka grada i njihovi saveznici ratuju za prevlast u grčkom svijetu. U te 24 godine desetci tisuća grka izgubili su živote. Još ih je toliko prodano u roblje nakon što su zarobljeni u bitkama. Ali nakon skoro četvrt stoljeća ratovanja čini se da se ratna sreća konačno osmijehnula Ateni. Alkibijad, vjerojatno najdarovitiji Atenjanin svog naraštaja, konačno se pomirio sa svojim gradom. Godine 415. prije Krista on je nagovorio svoje sugrađane da opreme veliku vojsku koja je trebala otići na Siciliju i zauzeti moćni grad Sirakuzu. Za sebe je naravno Alkibijad osigurao položaj zapovjednika ekspedicije. Ali nakon što je vojska otišla, Atenjani su odlučili oduzeti mu zapovjedništvo i suditi mu zbog razbijanja poprsija boga Hermesa. Alkibijad i njegovi prijatelji, navodno su u pijanom stanju, porazbijali kipiće tog božje glasnika i zaštitnika putnika. Alkibijad je odlučio poći u Atenu i suočiti se s optužbama, ali kada je vidio da su po njega Atenjani poslali Salaminsku lađu, državni brod koji se slao u izuzetnim prigodama, odlučio je ne iskušavati svoju sreću pred Atenskim sudom. Starogački povisničar Plutarh u njegovom životopisu piše. Došavši u Turije i iskrcavši se strove slarke, Sakri se i umakne onima koji su ga tražili. A kad ga je netko prepoznao i upitao, zar nemaš povjerenja u svoju domovinu? Odgovori, u svemu drugome da, ali kad se radi o mom životu, nemam ga ni u svoju majku. Kasnije pak čuši da ga je grad osudio na smrt reče, ali ja ću im pokazati da sam živ. Sljedećih par godina Alkibijedi svom rodnom gradu dokazao da je živ tako što ga je dovao na rub. poraza. Otišao je u Spartu i nagovorio Spartance da pomognu Sirakuzi i da pored Atene utvrde mjesto Dekeleju. Doduše u Sparti Alkibijad napravio dijete ženi Spartanskog kralja Agisa II. i zbog toga je morao bježati iz grada. Zatim je protiv Atene pobunio njezine saveznike u Joniji. A onda je oko 411. godine ponovo planula ljubav između Alkibijada i Atene. Krad mu je dao zapovjedništvo nad svojom flotom i u dvije velike bitke, 411. kod Abida i 410. kod Kizika, Alkibijed je porazio Spartansku flotu. Godine 407. Alkibijed se vratio u Atenu i dobio vrhovno zapovjedništvo nad njezinim kopnenim i pomorskim snagama. Iste je godine spektakularno ispred nosa Spartanskog garnizona u Dekeleji proveo povrku koja je išla slaviti eleuzinske misterije. Činilo se da će Atena pobjediti u Peloponeskom ratu. iz partije bilo dosta poraza i poniženja. Za zapovjednika pomorskih snaga imenovan je čovjek koji je bio na glasu kako po svom vojničkom mjeću tako i po svojoj okrutnosti i bezobzirnosti. Njega Putarh ovako opisuje. Bio je i ugovor voštar i zastrašujući za svoje protivnike. Kad su se tako argivljani sporili oko međa i smatrali da je njihovo stajalište pravno utemeljenije, on pokazavši mač reče u raspravi o međama najspravnije prosuđuje onaj koji raspolaže ovim. Kad mu se na nekom skupu jedan megaranin obratio veoma slobodnim tonom, on reče, tvojim riječima stranče nedostaje grad. Beočane koji su se ponašali dvolično pitao je da li ta kroz njihovu zemlju prolazi podignutih ili spuštenih hopalja. Kad je doznao za pobunu Korinčana, prilazeći njihovim zidjenama vidio je da njegovi ljudi oklijevaju s navalom, a baš je bilo vidjeti zeca kako preskače jarak oko grada i on reče, zar se ne stidite što se bojite neprijatelja koji su tako nemarni da im zečevi mirno spavaju na zidovima? Taj Spartanac dočekao je svoju priliku kada se činilo da je Atena na vrhuncu svoje moći. Godine 407. Atena je imala najmoćniju mornaricu koja je nadzirala istočno sredozemlje, ali ta je mornarica i koštala. Alkibijad je morao krenuti u potragu za novcem kojim bi platio svoje mornare. Plutarh piše. Alkibijad, koji je već smukom isplaćivao svoje mornare, otplovio je u kariju da namakne novce. Onaj koga je ostavio na čelu brodovlja Antioh bio je dobar kormilar, ali inače nerazborit i primitivan. Premda je imao izričit nalog od Alkibiada da se ne upušta u pomorski boj, čak i ako neprijatelji budu navaljivali, on pokaza takav drzak prijezir prema uputama svoga zapovjednika da je napunivši momcima svoju vlastitu i još jednu drugu troveslarku zaplovio prema Efezu i krstariju uz prance neprijateljskih brodova uz mnoštvo bezočnih i lakradijaških kretnji i polika. Novi Spartanski zapovjednik isprva je poslao samo nekoliko brodova kako bi otjerao lakradijaše. Ali kada je vidio da im u pomoć stižu drugi atenski brodovi, zapovjedio je da se sa svim brodovima krene u napad. U kratkoj bitci Spartanska flota pobjedila je Atensku. antioh je poginuo, a Tenjani su izgubili 20 brodova. Kada je čuo za taj poraz, Alkibijac se brzo vratio kako bi preuzeo zapovjedništvo. Isplovio je s cijelim brodovljem kako bi Spartance natjerao na bitku. Ali novi spartanski zapovjednik nije prihvatio izazov. Umjesto toga, pribegao je lukaus. Ostalom njegovi su ga odgajatelji koji su ga sa sedam godina odveli od majke učili onome čemu su učeni parašta naraštaj Spartanaca kada nije dovoljna lavlja koža, novuče se ličija. Spartanac je smatrao da je bolje da vijesti o tom malenom porazu dođu do atene. Jedan od onih u taboru koji su mrzili Alkibiada, Trasibul, sin Trasonov, budući da mu je bio neprijatelj, otplovi u Atenu da ga optuži. Razdraživši tamošnje njegove protivnike, reče narodu da je Alkibijad upropastio stvar i skrivio gubitak lađa, ponašajući se u službi bahato i prepuštajući zapovjedničke dužnosti ljudima koji su stjecali najveći utjecaj nj pijančevanjem i mornarskim torlanjem, da bi sam u miru mogao skupljati novac skrstareći naokolo i razvratno živjeti, opijajući se i bludničeći skurtizanoma iz Abida i Onije. Rezultat tih optužbi bila je smjena Alkibijeda s mjesta vrhovnog atenskog zapovjednika. On se povukao u tvrđevu koju se gradio u Traki. A novi zapovjednici koje su imenovali Atenjani nisu se mogli mjeriti sa Spartanskim zapovjednikom. Onih je pobjedio u nizu bitaka koje su kulminirale bitkom kod Egos Potama 405. godine prije Krista. Tim je porazom skršena pomorska moć Atene. Ime tog Spartanca koji je pobjedio Atenu i donio svom gradu pobjedu u Peloponeskom ratu je Lisandar. Pomješavini vojnički vještine, bezobzirnosti i lukavosti, Lisandar je bio pravi građanin Sparte, jedinstvenog grada u grčkoj i europskoj povijesti, govori profesor dr Marin Zaninović. Sparta je u povijesti Europe jedan specifični fenomen. Naime to je Pelopones, danas je u današnjoj grčkoj zove se već u Antici, tako ili? A Spartijati su bili potomci Dorana, ili? Grci su so se zjeli Dorane, Jonjane, Eolce i Ahajce. To su bili ta glavna plemena. Eolce su bili u Maloj Aziji, Ahajci. dorani su bili na Peloponezu, na Kreti i stigli su do Cipra. A Jonjane su bili Atika i otoci. Eh? E sad to su bili različita plemena. Oni su govorili grčkim jezikom, ali bile su neke nijanse, recimo dialektalne. Kao štane, recimo Srpsko i Hrvatsko, recimo, mjesto reči demos znači narod. Koda tenjena je to damos ako Dora je damos isto, e ja. I tako ima neki drugi radioni, oni su se razumije ugl. E dakle to je ta jedinična, ali bila je neka radika i u mentalitetu. Svi ti ljudi su došli u Indropskim soubama u Garsku. E sad, te soube to je problem za sebe. Uglavnom, to kretanje se danas stavlja negdje u tri tisuće prije krista a Dorska souba ona je jedan kasniji fenomen, dorani su zapravo stigli napelopones Nekdje v 13. stoljeću prije Krista. Tako da neki žele vidjeti eno pričo oko Troje, da je to zapravo dolazak Dorana, koji su so onda zasijeli i kreneli tamo na to malo oazijsko oboljo. Eufamejto pasa i cer, kekaj pontos, kaj pnojaj, urea tempe asigato. U grčkoj mitologiji postoji priča o pet ljudskih vijekova i pet rasa. Prva rasa bila je takozvana zlatna rasa. Neki tvrde da nije točno da je prometaj stvorio ljude, niti da se makoji čovjek izlekao iz zmijskih zuba. Oni kažu da ih je sama od sebe stvorila zemlja, kao svoje najbolje plodove. Ovi ljudi su bili takozvana zlatna rasa, podanici krona, a živjeli su bezbrižno i nisu morali raditi. Hranili su se slatkim žirom, divljim voćem i medom koji je kapao z drveća. Pili ovčije i kozije mlijeko i nikada nisu starili. Puno su se igrali i smijali, a smrtim nije teže padala od sna. Njih više nema. Zlatnu rasu zamijenila je srebrna. Ti su ljudi jeli kruh i bili su odani svojim majkama. Nisu prinosili žrtve bogovima i Zeus ih je svi uništio. Zatim je došla brončana rasa ljudi koji su pali na zemlju kao plod jasena i bili su naoružani brončanim oružjem. Jeli su meso i kruh i uživali u ratovanju. Bili su drski i okrutni. Sve ih je ugrabila crna smrt. Četvrta je rasa također bila brončana, ali to su bili plemeniti ljudi. Njihovi su očevi bili bogovi, a majke smrtne žene. Ta se rasa borila u opsedi Tebe u Trojanskom ratu i sudjelovali su u pohodu Argonauta. Oni su postali herojima i boravena Elizejskim poljanama. Ovaj opis brončane rase mogao bi biti opis Mikenjana, ljudi koji su možda srušili kretsku minojsku civilizaciju i u Grčkoj udarili temelje novoj mikenskoj civilizacije. A onda je došla peta rase. Peta ljudska rasa je željezna. To su bezvrijedni nasljednici brončane rase. Oni su izopačeni, svirepi, nepravedni, zlonamjerni, puteni, neposlušni sinovi i izdajice. Neki, poput Roberta Gravesa, u tom su mitu našli objašnjenje događaja iz 13. i 12. stoljeća prije Krista. U to je vrijeme nestala mikenska civilizacija brončanog doba i nju je zamijenila nova civilizacija željeznog doba. Neki smatraju da su ljudi te željezne rase dorani. Primo tome ti dorani su došli na Peloponez i osvojili su dolinu gdje je bila Sparta, to je doljna rijeke Eurote, to je planina Tajget, ali? Jedna velika dolina, jako plodna, to su ilovasti tereni gdje raste zanos masljene i naranče. I tu su dakle zasijelijeli. Znači, to je bio dorski, dorski, dorski teritorij. Eto oni su sebe pokorili, su ranje snanovništvo, koje je bilo istinjeno Evropsko, ali došlo jedno i ranještvo. I njih su prozvali heloti, dakle oni su praktički bili robovi. Oni su radili za njih, a oni su bili ta gornja klasa. Čujte, računa se da tih zavili su se spartijati. Dakle, to su bili potomci tih izvornih osvojača, kojih je međutim bilo oko deset tisića, znate. Tako da se njih obro zapravo smenja. A ovih helota je bilo računa se 300-400 tisića. S njih što su heloti radili za njih, davali im plodove svoje zemlje, a oni su radili niš, radili jesu i spremali su se za rat. Je to je bilo jedno izradito kaštinsko društvo u smislu vojničke organizacije. Sparta je dakle pojam vojničke države. Ako uzmemo filozofa Karla Popera, koja je napisao na studije otvorenom društvu. Eli. Onda bi mogli reći da je Atena recimo bila otvoreno društvo, a Sparta je bila zatvoreno društvo. Eli. Većinu spartanskih institucija navodno je osnovao u likurg. Do dan danas traje rasprava je li on bio stvarna osoba. Herodot koji je živio u petom stoljeću prije Krista spomenuo je tog zakonodavca i tvrdio je da je on pripadao Spartanskoj kraljevskoj kući Agijada. Drugi starogački povjesničar Xenofon koji je pisao u prvoj polovini četvrtog stoljeća prije Krista tvrdio je da je Likurgu temeljio Spartanske institucije ubrzo nakon što su Dorani došli u Lakoniju. Starogrečki povisničar Plutarh, koji je pisao vrijeme rimskog cara Hadrijena, sastavio je životopis Likurga. Ovako je Plutarh opisao neke od Likurgovih reformi. Likurg je prvo ukinuo sve znakove nejednakosti i imovinske razlike, a onda je krenuo u borbu protiv raskoši. Ponajprije ukine sav zlatni i srebrn novac, te odredi upotrebu samo željezna. Zatim ovome pri velikoj težini i količini dade malu vrijednost, tako da je za iznos od deset mina u kući trebala biti velika ostava i jaram za prenošenje. Kada je taj novac ušao u opticaj, prognani su mnogi oblici nepravičnosti. Tko bi išao bilo krasti, bilo otimati ono što nije moguće sakriti. Nije bilo zadovoljstvo posjedovati, niti je korisno rasjeći na dijelove. Nakon ukidanje zlatnog i srebrnog novca, likurgi iz parte ili lakedemona protjerao ljude koji su se bavili zanimanjima koje je on smatrao beskorisnim i suvišnim. putar piše. A i bez takva bitjeranja većina njih otišla skupa s novcem. Željezni se novac nije mogao iznositi u heladu. niti je ondje imao vrijednosti. Tako nije bilo moguće kupovati stranu robu, pa ni tričarije izvana. Niti je trgovački teret pristizao u njihove luke, niti je na lakonsko tlo stupao majstor riječi, ni proricatelj sljepar, ni držalac prostitutki, ni izrađivač zlatna i srebrna nakita, zato što ondje nije bilo novca. A raskoš, tako malo pomalo lišena onoga što ju je podjarivalo i hranilo, ugasila se sama. I ljudi, velika i metka, nisu imali ničega više od ostalih, jer bogatstvo nije imalo načina da izađe na javu, nego je ostajalo pohranjeno u kućama i ležalo neupotrijebljeno. Bili su dakle spartijati, heloti koji su oni pokorili kad su to osvojili i bili su perijeci, to su perijeci, znači peri, oj, koji, oni koji stane okolo, znači u rubnim naseljima, oni su bili kao teoreski slobodni, ali nisi imali građanska prava. Oni su so mogli sudjelovat u ratu kad su išli u rat, ali oni su so su so kao hopliti. A Heloti, ne, Heloti su so mogli u onako kritičnoj situaciji. Dobro, heloti su so bili trajna opasnosti ali koji su so prijetili tim, toj skupini tih ljudi, ali oni su so bili vojnički organizirani, na taj način mali dečko elite, to je bilo specifično speci, te Sparta u tom grškom svijetu. Dijete bi do sedme godine bilo kod majke. Sedme godine pokupili i onda je tamo živio u njihovim tim institucijama. Ne? I tamo se praktički odgajao. Sve do svoje 18. godine. I onda je postao, recimo, odrasli. Među puno leta, zapravo sa 20, je mogao služiti vojsku. Ali kroz to vrijeme je bio podvrhnut na strogom odgoj. To je taj špartanski odgoj. Znači, ta djeca su bila gola. Znate, nisu puno oblasili, nam no su bili zdrženi klime. samo je, jeli su škrto. Ko preživi, taj i da dalje, ko ne preživi. Ne samo to, nego i, kad bi se dijete rodilo, onda je bila komisija, koja bi obesjela, da li djete, da na preživi, ako je bilo, recimo, neki defekt, onda bi ga ostavili tamo na plani Tajget, da umre, ali drugi srste. Tako da je bilo jedno čudno društvo, et. Likurg navodno nije zapisao niti jedan od svojih zakona. Čak je navodno i bilo zabranjeno zapisati te zakone, jer je on smatrao da su za sreću države važnija čvrsto usađena na čela, koja se usađuju navikama i odgojem, nego pisana riječ. Likurg je propisao da svaka spartanska kuća mora imati krov napravljen sjekirom, a vrata napravljena pilom. Sve više od toga bio je znak rasipnosti i raskoši. U Sparti svi su građani bili podvrgnuti vojničkoj obuci toj vrsti obuke nisu izbjegle ni žene. Posebnu pažnju u Sparti pridavali su odgoju dječaka. Od malih su ih nogu odgajali za vojnike. Čitanje i pisanje učili su samo za najnužnije potrebe. Sva je ostala njihova naobrazba bila sračunata na to da dobro slušaju zapovjedi ustrajno podnose napore i pobjeđuju u borbi. Zato je s napredovanjem u dobi njihovo vježbanje bilo sve napregnutije uz šišanje glave do kože i navikavanje da hodaju bosi i da se većinu vremena igraju goli. Napunivši 12 godina nisu više nosili košulje, a dobivali su po jednu gornju haljinu godišnje. Tijelo im je bilo zapušteno i slabo je znalo za kupelji i mazanje uljem. Spabali su zajedno u četama i skupinama na slamaricama koje su sami sebi pripremali od trstike, pošto bi joj rukama bez noževa otkinuli vrške. Ti su mladići noću odlazili u ekspedicije protiv helota. S jedne strane ulijevali su strah tome dijelu stanovništva, a s druge strane tako su se učili prepadima i noćnom ratovanju. Između dječaka učitelji su znali zametati teške obračuna i tučnjeve, sve s ciljem da se što bolje dječaci obuče u ratovanju. Hranu su često sami morali nabavljati. Poticala se krađa kako bi se dječaci naučili pri kradanju lukavosti. Ako bi ih se ulovilo u krađi, dječaci su morali izdržati ispitivanje i batine. Plutarh navodi ovaj primjer jednog spartanskog dječaka. Dječaci kradu s takvom savjesnošću da se pripovijeda da je jedan od njih koji je ukrao Lisičića i već ga nosio skrivena pod svojom kabanicom, trpio da mu zvijerka panžama i zubima kida utrobu, samo da njegova krađa ostane neprimjećena sve dok nije izdahnuo. Ta priča i nije nevjerojatna, sudeći prema današnjim mladićima, od kojih sam vidio mnoge kako umiru pod udarcima na žrtveniku gdje su ih kažnjavali zbog krađe. Spartanci se djelja dvije skupine, Agijadi i Europontidi. Znači, bile su so u početku dva kralja, najme na čelu Spartanske države su so bili dva kralja, dva bazileja. Izpoz je bilo viječe od pet efora, dakle to je bio vrhovni savjet. Kralj nije bio kralj, v smislu koji mi to smačamo. On je eventualno bio vojni zapovjednik, ali on nije mogao odlučivati. Odlučivali su so efori, koji su so mijenjali svake godine. E onda je veliku vlast je imalo vijeće staraca, Geruzija. To je bilo 26 ljudi od svojih iznad 60 godina. I, i dva kralje su bila slana tog vječa, jeli? Tako da je to, oni su odlučivali, ali njihova nije bila zadnja rije. Zadnja riječ bila tih hefora, tako da je kraljevi su simbolički funkcionirali kao naslice, oni prvi koji su doveli te ljude u Spartu, jeli? Tako da je ovaj, e sad je taj naš dragi Lisander, je bio odgojen na spartanski način. Znači, težilo je se nekim idealima. Šta je? Ideal je junaštvo, jel? junaštvo, odrisanje ašketski način življenja, on je to sve prošao. I bio je talentiran čovjek, bio je sjajan vojskovođa, diplomat, ali čovjek bez skropula. I njegova aktivnost se odvija u nekoliko faza, ali ono što je ključno za njega, što možemo odmahati na potretku, on je taj vojskovođa koji je srušio atensku moć. Između grčkih gradova država nije vladala velika ljubav. Iako su se stanovnici tih gradova smatrali grcima, iako su govorili istim jezikom i smatrali su se nadmoćnim, nadostalim ljudima koji su ih okruživali, nekakvog jedinstva između Grka nije bilo. A posebna netrpeljivost vladala je između Atene i Sparte, dviju najmoćnijih i najuglednijih grčkih gradova država. Andromaha iz Euripidove drame ovako jadikuje zbog Sparte. Euripid je naravno Atenjanin. Orode svim na svijetu ljudima najmrži. Podmukla vijeća leglo, sparte stanari. Ulaži prvaci, spletkama vještaci. Sve prijevarno je, ništa zdravo, misli se, s stramputicom kradu, krivo štuje vas sva helada. Što nije u vas? Nema li umorstva silna? Niste grdni lakomci? Ne govorite li jedno drugo mislite? Ej, propali! Naravno, ni u Spartini je bilo velike ljubavi prema Ateni. Tajna je trpeljivost i dovala do Peloponeskog rata. Spartanci, uplašeni rastućem moći Atene, odučili su stati na kraj Atenjskom širenju. I to je bio povod za Peloponeski rat. Atena je bila najvažniji faktor u Grškom svijetu. Znači, Atena petog stoljeća, nakon Perzijskih ratova, ili nakon 480. Atena sa svojom mordaricom praktički vladala Egejskim morem, trgovine. More je snaga, mordarica je snaga, je ali Šandar je bio taj koji je stvorio spartansku mornaricu i likvidirate, to je njegova veličina, onda to ima sve te faze koje kojoj vam prošao. Prema tome, šta se događa? U e, to vrijeme kad je on izbio kao osobnost na povijesnu scenu, to je zadnja faza takozvani Peloponaškog rata. A Peloponanski rat je sukob između Sparta i Atene koji je trajao od 431. do 404. prije Krista. i to je bio taj sukob koji je pobrkao kompletnu strukturu grskoga društva koji je likvidirao taj atenski imperiji atenjani su so doživjeli poras spartanci su so pobijedili i nakon toga su so spartanci stvorili određeni imperiji ali struktura spartanskog društva naprosto nije bila takva da bi taj imperij mogla održati jer je to bilo jedno rigidno društvo, kasnijsko, koje nije moglo svoje ideje prodavati okolone. Naprosto ljudi to nisu prihvaćali, je, znate, to je beda od uzorog od toga. E sad, 408. je Alkibijat, koje je bio pustilo na svoj nača Tenjani, koji je bježao iza Tene, vraća se već prepo tome kako je situacija cirkulirala. Ali ak bi je zgodan, lijep, volili su ga svi, sjajan govornik, bio u Sparti, čak je nekom kralju dao da napravio nezakonito dijete ili koje je poslije došao bez Alexandr, ne? I on je recimo u jednoj bitci pobjedio ove Spartance. Kod Abida 411. prije Krista i kod Kizika 410. Alkibijade Atenjsku flotu vodio u dvije najveće pobjede u Peloponeskom ratu. Nakon Kizika ostaci Spartanske flote i vojske poslali su ovakav za Spartance karakterističen izvještaj. Lađe izgubljene, zapovjednik mrtav. Ljudi gladuju. Ne znamo što da radimo. Tim je pobjedama Alkibijada gospodario pomorskim putem kojim se žito iz grčkih kolonija na Crnom moru dovozilo grčke metropole. Alkibijad se triumfalno vratio u Atenu i ponovno dobio vrhovno zapovjeništvo. Onda je svojim sugrađenima odlučio pokloniti jedan poklon. Otkad su Spartanci na Alkibijadov nagovor zauzeli dekeleju, sveta povorka koja je išla prema Eleuzini na slavljanje misterija, kretala se za obilaznim putem. I čovjek kojeg su sugrađeni optužili za svetograđe prema tim misterijama, odlučio je da Atenjani moraju usprkos ratu dostojno proslaviti te misterije. Plutar piše... Odkada je Dekeleja bila utvrđena i neprijatelji svojim prisustvom ondje držali u vlasti pristupe ele uzini, sve je poborka idući onam u morem bila bez ikakva sjaja. Dapače, žrtve, plesovi i mnogi od svetih obreda koji su se obavljali putem bili su silom izostavljeni. Stoga se alkibijadu učinilo da bi bilo lijepo vratiti svetkovini njezin sjaj. Čim je to odlučio smjesti osmatrače na uzvisine, a u osvi dana posla naprijed izvidnice te uzevši sa sobom svećenike, zarađenike i njihove vodiče i okruživši ih svojim trupama povede ih dostojanstveno i šutke kao vojskovođa. Bio je to tako uzvišeni i božeg veličanstva dostojan prizor da su ga oni koji mu nisu bili zavidni nazivali velikim svećenikom i vodičem. Kako ga se nitko od neprijatelja nije usudio napasti, u sigurnosti dovede povorku sigurno u grad te mu silno naraste ponos a u njegovoj vojsci uvjerenje da je neodoljiva i nepobjediva pod njegovim zapovjedništvom. Idila između atenjana i Elkidida nije dugo trajala. Zbog jednog manjeg pomorskog poraza za kojeg on nije bio odgovoran, njegovi neprijatelji, a uvijek ih je u gradu bilo puno, ponovo su uvjerili atenjane da je za njih bolje da bijad nije u gradu. I oni otišao iz grada prvo u zamak u Trakiju, a onda je utočište potražio kod perzijskog satrapa. Da stvar bude gora, u to su vrijeme spartanci dobili novog zapovjednika. Bio je to Lissandar. Ali onda su at, ovi Spartanci izvukli Lisandra u kojem su već vidjeli te određene kvalitete. I onda je Lissandar 408. pobjedio Alkibijada kod Notija. To je dole negdje kod, kod lesbos auto u moru. Tako da alkibija nakon tog poraza je pobjegao gore u Hellespont. To su današnji Dardaneli. I tamo jedno utvrdi koje je ranije spreme sebi kao a Atenjane se nije mogo vratiti. Atenjane su isto bilo sudile prije toga, zato što je neke druge porade njegovo ponašanje. Naime, cijela ta, cijelo to vrijeme, vrijeme osobnih sukoba, pojedinaca koji se ističe, onda koji rade svašta na te političke borbe stranačke borbe, međusobno ubijanje, to su nevjerojatne stvari, to je fascinantno, to su sve romani zaproveli, ali te romane na se čuva Plutar, ki tukid tuk je deleno, najveći dijela svjetske knježstva je tukid je do povijes Peloponevskog rata, ali ovo je dogođaja, i to je opisano da tako živi način, objektivno zaproveli, da je to eno sjajna literatura, ko si i danas da čitati. E, po njemu znamo sve to, što se zbivalo, a Lisandra znamo za Plutarha, a Plutar je živio u drugom stolju poslije Krista negdje oko 150 pedeset pisao svoje djelo da je poslije cara hadrijana i on je napisao to čuveno djelo koji je bio i paralelaj usporedni životopis gdje už imao jednog rimljana i jednog grka onda ih daje uspored njegove biografije na kraju da je zaključka koja je radlika recimo Lisandar usporedio sa sulom jel međutim Lisandar kao e, sportanac njemu nije bilo stalo dostavno do bogatstvo on je čuvao državu a steko je velike, velika bogasta, njemu su so kao svojaču poklanjali, čujte, ono novce slavu spartu, nat. nije ništa za državo, za sebe, el. zaradi ko sule, ko isto tako pljačka, ali pljačka je za sebe, ne. Eto, to je bilo isto vrijeme u Rimu, čujte, je Sula bio bogi batna na drma, ubijo ljude. On je prvi pravio proskripcije, popis svoje neprijatelje, pa i ubije svojeno penu kada šeo u Rimi, tako dalje. Nećemo sadili u tu priču, ali mislim, u tom smisju je Lisandar drugčiji. On je Spartanac, njega bogatstvo ne zanima, njih su tako učili. Jel? Tijekom petog stoljeća prije Krista pojavljuju se trijere, brodovi s tri reda vesala. Ta vrsta brodova vjerojatno je sišla s navoza brodogradilišta u Korintu i brzo se proširila po grčkom svijetu. S uvježbanom posedom, jedani brod mogao ploviti brzinom od 6 čvorova na sat. A najvažniji dio te uvježbane posede bili su veslači. Njihova je obuka dugo trajala i bila je naporna. Od veslača grčkog broda, a to su uglavnom bili slobodni ljudi, a ne kao u Rimu robovi, očekivalo se da vesla satima bez prekida i da tako dugo vesla u savršenom skladu s drugim veslačima na brodu. Veslači su od neprocjenjive važnosti svakom grčkom gradu koji je imao mornaricu. U smom govoru, pred početak Peloponeskog rata, atenski vođe Periklo ovo je rekao o važnosti obuke mornara. Ako postoji posao koji zahtjeva stručnu obuku, to je upravo posao mornara. On ne dopušta da se čovjek njime bave i s na vrijeme kao dopunskim zanatom. Naprotiv, nijedan dopunski zanat ne može ići uz njega. Atenjani su se posebno ponosili vještinom svojih veslača, ali veslanje nije bilo lak posao. Vještinu veslanja grčki pjesnici uspoređivali su s pjesništvom, ali vjernost mornara i veslača često je ovisila i o novcu kojeg su dobivali. Nakon što je Lisandar od Kira dobio obo više za plaću, njemu je došlo ljudstvo koje je služilo u atenskoj mornarici. Tako je Lisandar polako počeo graditi novu spartansku mornaricu i spremati je za sukob s atenskom. U cijelovoj igri, spartansko-atenskoj, veliku ulogu igra Perzija. Dali, Perzija je uvijek igrala svoju igru. To je bilo ogromno praljevstvo, koje se pružalo od Egea. Praktički danas je je bila njihova. Dole Sirije, to je bilo Perzijsko. I praktički do Indije. To je bilo ogromni imperij. E, pojedinim jedinim su so se upravljali namesti satrapi. E sad je ovaj Darje poslao v Sard, 407, svoga sina Kira, da bude satrap ovoga dijela malo, znači, čite vedno turske. Onda je Spartanac, dakle, Lisandar, jer je Perzija pomagala Spartu protiv Atene, ne, je išel kod Kira. On se upoznao s Kiro. i Kira je oduševljeno eh, to, što njega ne zanima novac za njegove osobne potrebe. On njega pita, šta ti želiš, kako ti ja mogu pomoćiš po novac za te brodoje. A onda da bude skroman, rekao je e kaže ovaj Kire, jeli, ja bih rado da ti mojim mornarima podigneš plaću za jedan obol, a imali su tri obola, znači traže samo jedan obol po čovjeku, da dobiju četiri pa, to se njemu toliko svidilo da mu je pristao na to i onda mu još mu dao nekoliko tisuća darika to su so bili perijski zlatnici jeli, pod darima i ne samo to, nego njegov otac, Dar je druge je došao, bio je negdje pri smrti, onda ga je pozvao sebi kira. I onda je Kir dao lisandru da upravlja njegovom satrapijom, toliko imao povjerenja, rađi uzeo njega nego nekog svog pratijat kojega je manje vjerovao. Jer bi je to čovjek koji se ne da podmiti, znate, njega se nije moglo podmiti, njega novas nije zanimao za njegovo osobno bogatstvo ali čujte, on je to upotrijebio da tu brodaricu čvrsiti sagrade, jel. Lisandar je kormilara Antioha pobjedio kod Notija 406. godine. Nakon te pobjede sa svojim je brodovljem plovio od jednog do drugog grada u Maloj Aziji i na vlast postavljao takozvane desetoro vlade ili dekarhije. U gradovima bi demokraciju zamjenjimao vladavinom izabrane desetorice. Naravno, ta su desetorica bila po volji Sparte i ponekad bi u tim gradovima ostavljao i malu spartansku posadu. A onda je 405. godine prije Krista došlo do te ključne pomorske bitke. Ona se odigrala kod spotama ili kozije rijeke. Bio je atenski admiral konon koji je imao flotu Atensko, Atena se je nakon perijske bitke oporavila, bile ne samo to nego što veliki broj brodova, što sam brodova premili i sad je taj ekonomisku s tim brodoviem dolje. Međutim, onda je e, nije se susrilo se koji sa Lisandrom, koji je došao ponovno u Efeste brodove, nego išao gore na sjever, Eli, išel gore u Helespont. A onda je Lisandar prešao Vegetsko more i došao neki gore sjeverno od Atene, istrel se sa kraljem Agisom koji je vodio vojsku u Atici. Ne? I bije je drugi kralj Pauzanija, koji ste tako došao pod zidine, Atene, ali vidljivo su atenske zidine, da je to čvrsto da ne mogu prodret, ne. Onda sam slušao s njima rekao, ja idem na sjever, a vi ćete biti tu. Jer oni su samo netko državu, bili koji su tako malo ugrožavali to atene ali to nije bilo definitivno. Mornari, atenska još funkcionira. Ne? E sad su došli gore kod Egos Potaman, Nahele, Spontinači, Udardanelimo, uđeše unutra, bio grad Lamsak, koji je osvojio Lisandr sa tim svojim brodojima, nije bio problem, ne? i na drugoj strani je bio je grad Sestos, gdje su bili Atenjani, na čelu sa Kononom, ovo mi je bilo 180 laža, ovo mi je bilo oko 200, ne? Temelj atenskog bogatstva i moći bila je mornarica. Atenjani su bili sjajni pomorci. Dolazak ili odlazak brodova iz gluka grčkih gradova od uvijek je pobuđivao pozornost i gužbu. Aristofan u jednom svom dijelu ovako opisuje odlazak atenske flote u rat. U čitavom gradu samo ratni metež. Pozivaju se trijerarsi, dijele se plaće vojnicima, pozlačuju kipovi palade. Portik odjekuje, mjere se sljedovanja. Na svakom koraku vide se kozije mješine, remeni, ljudi koji kupuju lonce, mreže pune bijelog luka, maslina i crnog luka, vijenci, srdele, lake žene i pomodrila oka. U oružarnici ista gužva. Dotjeruju se vesla, zbukom ukivaju palci, pričvršćuju se navlake na otvore. Samo se čuju flaute, pozivista rješina posade, odjekuju zurle, čuju se pištaljke. Autor Atenskog ustava iz 432. godine prije Krista napisao je ove redke o važnosti brodova za opstanak i prosperitet Atene. Narod vesla na brodovima i daje gradu njegovu snagu. I kapetani također, i zapovjednici veslača, i pente kontrasi, i prvi časnici i brodograditelji, to su oni koji donose moć gradu mnogo više nego li hopliti i uglednici i dobri građani. Kasnije Atenska mornarica donijela gradu bogatstvo. I ona je bila temelj Atenske moći i sigurnosti. Vojska Spartanaca i njihovi saveznika opsjedala je Atenu, ali tom su gradu njegove zidine davle sigurnost, a hrana je u grad dolazila more. Ali sada su tom mornarićom zapovjedali ljudi koji nisu dorasli Lisadru. I sve šta se događa? Ovi Atenjani, kao dobri pomorci, ne boje se Spartanaca, a taj sestos gdje su oni snovu djevali bio otprilike četiri kilometra daleko od žala na kojem su oni bili usidreni, gdje su brodovi stajali, čekali jer Onda bi ovi, konon je svako jutro izlazio prema Spartancima, u želi da ih izazove i da izazove sukob. Međutim, Lisandar, kao lukav čovjek vojskovođa, nije dao. Rekao je ne, ne smijete se tučiti, niko ne smije napasti, nego oni napadnik i dođu do nas. I to je trajalo četiri, pet dana, znate. Ovi, svako jutro se dogli, došli tamo, međutim, ovaj, tišina, ništa ne dogaja, nema bitke. Jer peti dan, mislim da je to bilo krajem ljeta četiri stojih. 405. je ovaj, on dao signal, znate, posle svoje izviđače, vidje šta se događa. On je Atenjan, je tamo, nažalo, ali Kibijad je došao iz Helesponta, iz te tvoje stvrđave, da kaže vi Atenjski zapovednicima, što radite, Idete bliže tom mjestu Sestos, jer ova ima lampzak, dakle, cijelu luku, ima za sebe gradost, obdjevanje. Pa, svaki dan treba ljude liječiti, oprema i tako dalje. Međutene, ovi su bili šetiri kilometra da, ali, od tog malog mjesta Sestos. Ali. I ovaj je govrljalki bija, dajte gore u Sestos, pa ćete biti, ima ćete zaleđe sigurnije. Međutene, da se ga e, nisu posliješće, da se ga napali, ono, već bio tamo ono, kao proglednika, što nam se, soliš pameti i tako dalje. Da se ga posluškali, možda je bila pove Kad je Alkibijat pokušao uvjeriti atenske stratege, njihova imena su Tidej, Menandar i Adimant, da premjeste svoje brodove, oni su odbili slušati. Tidej ga je i vrijedio kada mu je zapovidio da se udari. I tako se četiri dana odigravao taj igrokaz. Atenska flota izlazila je na more, izazivala Spartansku nabitku, a onda bi se u neredu vraćala na sidrište. A onda je došao peti dan. Šta peti dan, šta je? Opet idu ovijelj. I što se događa? Ovi su bili sad tamo, ne? a onda postao izbjedničke brodove da vide mornari bi naraz, kad bi tamo, mornari bi zišli vani, onda tamo jedu, piju, kuvaju i tako dalje, zafrkavaju se, ne? brodove su prazni, a on rekao, evo da vi ako vidite da je ta situacija, jer su se peti dan opustili, ne? Je pogotovo, nisu imali ovaj, nikakav opres, mi se ovi neće napast. Ne? Dajte signal sa štitom, štit je bio ulašten, prema dignite ga, prema suncu ako bljesne. Mi napadamo, je li, paste. I sada oni su tamo sve iskrcani iz brodova. On je lijepo na brzinu, bije to nekoliko stadija, dakle nekoliko kilometara. Oni su brzom vešlanjem, prešli tu udaljenost, zatekli te grke, ono što se gleda na spavanju, tako da bitke praktički nije ni bile, ne. Osvojili su prazne brodove, ove druge su ubijali, ne. Jedino je konom pobjega, koji je bio oprezan, koji vod je vodi računa, se so može nešto dogodit, ne On je pobjegal nekim so neki, mislim, 18 brodova, s tim što je 12 brodova poslao u Atenu, a sa so šest brodova je pobjegao na Cipar, u Salaminu je bio kralj Vagro, i njemu je se, sklonio se tamo. Je znao, ako dođu u Atenu, da će ga ubiti, to je bio prekršen veliki, se izgubio poražen na tako glupi način, ali smatrali su so historičari, ak i Plutar to malo sugerira, da je tu moralo biti neka izdaja. znate da je Lisandar vjerojatno podkupio imajući tu ogromnu količinu pernijskih novaca kojemu je Kir zapravo podario i on je skuplio danak u to je Baljevazi kojem je gdje bio satrap u mjesto Kira. Tako da je enormnu količinu novaca i upravo no nekoga platio tamo da oni tako budu kao bezbrižni da ih može potušne. Kad je Atenjska mornarica u nekoliko navrata pobjedila Spartansku prema zaključku danesenom u Atenskoj skupštini na nagovor Filokla, zarobljenicima je ocijecan palac kako više ne bi mogli rukovati kopljem ili veslom. Sada je Spartansko ratno vijeće odlučilo osvetiti se za tu praksu i osudilo je oko 3000 zarobljenih Atenjana na smrt. Plutarh piše. Pošto je onih 3000 Atenjana koje je Lisandar zarobio Savezničko vijeće osudilo na smrt, Lisandar, pozvavši njihova zapovjednika Filokla, upita ga kakvu kaznu po svojoj ocjeni zaslužuje, zato što je svojim sugrađenima savjetovao onakav postupak prema Helenima. Ali ovaj, nimalo slomljen nesrećom, pozove ga neka se ne igra tužitelja u postupku u kojem nema suce, nego neka kao pobjednik postupao onako kako bi se s njim postupalo da je bio poražen, zatim, okupavši se i odjenuvši skupocijenu haljinu, prvi pođe na čelu svojih sugrađana na smaknuće. Bitka kod e-gospotama trajala je oko jedan sat. I od tih je sat vremena mornarica Sparte i njezinih saveznika po zabavljeništvom Lisandra odlučila ishod rata koji je trajao od 431. godine prije Krista. Nakon 27 godina rata u toj bitci slomljena atenska moć. Sada je Sparta namjeravala zauzeti i sam grad Atenu, koji je još uvijek bio opasan zidovima koji su spajali grad s lukama u Pireju i Faleronu ali Atena više nije imala svoju mornaricu koju je davala sigurnost i dopremala hranu. Na godišnjicu bitke kod Salamine, kada je udaren temelj atenske pomorske moći i kada je atenska mornarica skršila Perzijansku, Lisandar je došao preuzeti atenske zidine. U ovom opsadom je natjerao Atenu da izgladni i nakon tri mjesta boravko sparti ovoga blaženog elita ramena morali su pristati na sve uvjede. Uvjeti su to, oni su dva puta nudili mir, Spartanci, koji oni nisu prihvatili, jedan pokritija, drugi put je bio to misli, Kleofon, koji su odbili te uvjete u protekli 50 godina, što se događalo, i sad su morali prihvatiti. Uvjeti je bio, da se sruše zidovi, pa Atene do Pirja je periklo i već tem istokljom počeo gledati tzv. duge zidovi koji su bili visoke 8 do 10 metara, tako da ste vidi, da te ne mogli doći u pirejsku luku, a niko mogu nič napraviti. Ti zidovi su štitili. To je bio pire, a do falerom, koji je bilo istošnja luka, isto bio bilo granče I sad su morali srušiti te zidojeva, to je bila propaštačešte, to je gotovo. Moč je bila izgubljena. Ali. I onda, kad je sklopljen ugovor i potpisan onda je Lisander došel sa brodojima, skupio frulaše, plesačice, i onda su počeli rušiti, da srušili su sveče Tako da je Atena praktiski ostala bez obrana. Ne samo to, nego jovi su trebali da postavi posledi v Spartansku, gore na Kropoli 300 ljudi vojnika. Ali. Tako da ta imperija, ta Atene je na moštani. Oni su čak vječali te banci, koji su strašno mrzili Atena. Ali so. Oni bili trajna prijetnja. se gradovi su so vratu ali bili su so faze rata, mira. Te banci su so toliko mrzili, da gleda, treba cijeli grad srušiti. Znate Atenu građanja prodati u Rostvo i da se zatre traga Međutim, Špartanci ste tu pogledali, pa jednu veličinu, znate. Oni nisu bili izdravni sušedi Atene. Međutim, ih je bio korit Megara. Je. Tako da su oni, znajući za veličinu Atene, rekli, ne možemo uništiti grad koji je toliko pridano pobjedi nad Perzijancima. Je. I nisu dozvoljili se to napraviti. Nakon pobjede u Peloponskom ratu Lisandrova slava dosegnula je nebesa. U Grčkom svijetu on je dobio počast koju do tada nije dobio niti jedan smrtnik, a nakon njega tu će počast dobiti samo Aleksandar Veliki, Plutar piše. U svakom slučaju čini se da je Lisandar dovinuvši se do moći koje ni jedan od Helena prije njega nije posjedovao, gajo uznositost i gordost još veću od svoje moći. Ta njemu su prvome od Helena, kako izvješćuje Duris, gradovi podigli žrtvenike kao Bogu i prinijeli žrtve. Prvome su zapjevali pobjedničke himne. Mnogim u Ateni nije se svidjela činjenica da jednog od njih slave kao Boga. Lisandrov pad počeo je već 403. godine prije Krista. Tada je Trasibul poveo pristalice demokracije u pobunu protiv oligarha koje je Lisandar postavio na vlast u Ateni. Sparta je poslala Lisandra kako bi ugušio pobunu. Ali tada su efori shvatili da bi on po drugi put mogao zauzeti Atenu i da bi tada njegova moć postala prevelika. Tada su poslali kralja Pauzaniju kako bi nadzirao Lisandra. Pauzanija je kako bi spriječio Lisandra da zauzme Atenu, sklopio mir s demokratima i tako ponovo u tom gradu uspostavio demokraciju. Drugi je udarac Lissandra pretrpio kada se na njegove postupke žalio Farnabaz, perzijski satrap na Helespontu. Farnabalj se eforima požalio da Lisandar prijeni i harači po njegovoj zemlji. I efori su bili bjesni. Jednog od Lisandrovih prijatelja i drugova u zapovjedništvu uhvatili su kako posjeduje nešto novaca i odmah su ga dali pogubiti. Lisandaru su poslali pismo s nalogom da se vrati u Spartu. To je bilo glasovito spartansko pismo. U porucije pisalo da se Lisandar odmah vrati u Spartu. Duduše, grad je još jednom Lisandra poslao u rat. 395. godine prije Krista izbio je Korinski rat. Teba i Atena sada su se udružile protiv Sparte. Tebi i Ateni pridružili su se još Korint i Arg. Lisandar je kraljeve Agisa i Pauzaniju zapovjedao vojskom Sparte i njezinih zaveznika. I tamo kod haljarta bije Pauzanija i Agis i tamo su išli u Beociju, to je sjeverno od Atike, jedna prostora, jedna velika dolina prilike. Četiri, kvadratnih kvadranjih kilometara, centra su bili Teba i Arhomen. Teba je isto bilo jedan grad koji je nametno tu svoju hegemoniju, kao što je u manjem, u manjem mjeri nego Atena. I oni su htjeli savladati, zapravo te... Tamo bili su utvrđeni je Tebanci. I onda su im došli u pomoć Atenja. Teba je bilo 395. Teba je bila pri kraju njegove karijere. Nakon što je on prošao sa taj su sukom u Samoj Ateni, uz partiji koji ga je skinove vlad, ne samo to, nego kad smo skinuli tu vlast, mi su so oduzeli to je pomorske veze, i funkcije i nakon tog pisma, onda vidio da je vrago odnjašala da smo folkao, on je rekao da ide u Libiju, znate, tamo granica Libije, Egipta u jednoj oaziji bilo svetište Amona Zeusa, gdje on ga treba traje proročanstvo da se opravde, tamo je u boravi i po dana. I onda se je vratio. onda smo opet dali da vodi u i bez prata, vojsko volja, ne? I onda su se dogovori da ću svoju, dakle, to teobansku utvrdu, jer su bili na stranu Orhomena. To je jedan helijard, jedan gradići između tebe i Orhomena i tu su trebali poraziti te ljude. I sad treba je, dogovore je bio da on čeka Pauzaniju, koji je trebao da će bio kralji za pojednik vojske. Pauzanij je došao kopno dole iz Atike, a ovaj, zapravo sa so sjevera, znate, sa so sjevera Beotije, a ovaj je, Lisandra je došao s juga. I sad Leandre je došlo nešto ranije pod zidine tog grada, ne? I sad je misio hoće čekat, neće čekat. ne da se leo namjera došo rano, a ovaj namir do kasnije to je stvarno pošteno pitanje, ne? Godine 395. prije Krista, prvi Grk kojeg su njegovi sunarodnjaci štovali kao boga, poginuo je pod zidinama grada Helijarta, govori profesor doktor Marin Zaninović. I šta se događa? On je napao prvi, videći da taj grad nema neke zaštite velike. A ovi pak sa zidova su vidjeli da je Atenjani dolaze u pomoć. Što vi nisu vidjeli? Znate što se događa iza leđa? Dok su oni to napali, došli su Atenjani. A onda suite so banci odnosno iovi arhomenci izbjurili grada tako da su so onda napali te spartance spreda i straga znači su su i to je bio ubijen ovaj strada je bio ubijen lešandar ali to je dakle pogino, to je bilo neki ujesen 395 znači lešandar je bio taj koji na neki način vidio vrhunac sparte ali je doživio njeno propadanje ali njegova uloga baš zato što se toliko uzvisio to je ono što Grci zove hebris, ono, objest, jeli, znate. Onda hebris neko mu udari glavu, padne, jeli, sa stene ga skine i tako dalje. I tako je završena taj način, to je bici, jeli. I zapravo nije vidio zapravo propaz Sparta, ali čujte, 20 godina kasnije Sparta je bila poražna kod Leuter Otobaraca i od toga revno počinja to močite države i tako dalje, Poštovani slušatelji, slušali ste poviješće četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glasmeni urednik Maro Market tek ščitao Ivan Kojunđić. Emisiju snimila Nikolina Ćulum, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.